Розділ 8. Ендрю прокинувся за годину до світанку. Вийшовши зі своєї хижі, він подивом виявив, що за ніч земля підмерзла. Середина квітня вдома, подумав він, звернувши свій погляд до неба. Стрімкий метеор прокреслив небосхил, і на мить Ендрю здалося, що це якийсь провісник, хоча він тут же докорив себе за марновірство. Чи йшла ще в Америці війна, чи вона вже скінчилася, і чи приступив Лінн нарешті до нормальної роботи, замість того, щоб лікувати рани свого народу. Дивно, але в останні два місяці він дедалі рідше згадував про дім. Усе навколо було спокійно, і його люди з головою занурилися у свої справи. Методиська церква на тому боці площі була вже майже завершена, вони навіть побудували джвіницю, і сьогодні вранці має відбуватися відливання дзвона, чого всі давно з нетерпінням чекали». Будівництво ратуші теж було завершено, і минулого вечора солдати влаштували справжнє гуляння з їжею, музикою, танцями та співом. Кетлін весь вечір танцювала з ним, але між ними все ще височила стіна, наче вони обидва боялися, що почуття, яке зароджується, може завдати їм болю. Суздальці теж були запрошені на свято, і багато солдатів прийшли з подругами. За східною стіною форту виросло ціле містечко, в якому було близько сотні будинків. Там жили торговці та інший люд, який приїхав із Суздаля, щоб запропонувати Янки свої вміння та послуги. Перед світанковою порою, такою улюбленою Ендрю, усе навколо було тихо, і полковник, занурившись у роздуми, крокував геть з дерзкою вулицею. Його люди були цілком щасливі. Молоді холостяки пристосувалися до нової ситуації краще за інших. Двоє вже звернулися до нього за дозволом на шлюб, і Ендрю довелося по-батьківську мовляти їх – переконуючи почекати ще якийсь час, щоб залицяння тривало дещо довше. Близько 150 солдатів були одружені, а дехто мав і дітей, і їм доводилося водилося нелегко. Не минало й дня, щоб до нього не підійшов який-небудь доведений довідчою солдат, щоб запитати, чи побачить вони ще рідний мен. Він брехав їм, кажучи слова підбадьорення, в які сам не вірив, сподіваючись лише, що з часом вони звикнуться з тим, що приготував їм жорстокий рок. Було три випадки самогубства, Усі серед одружених, які не знайшли сил, щоб примиритися з долею. Ще десять солдатів, які перебували тепер у госпіталі, цілими днями тихо говорили самі із собою або зі своїми уявними коханими. Кетлін бала про них, сподіваючись, що до них повернеться розум, але Ендрю в глибині душі розумів, що надії на зцілення мало, вони знайшли мир у своїх фантазіях і, швидше за все, перебуватимуть там до кінця життя. Горність просурмив пробудження – і всі сумні думки тут же вилетіли в нього з голови. У морозному ранковому повітрі з бараків далеко розносилися прокльони і стогони, і Ендрю посміхнувся. Він завжди посміювався над тими, кому важко давався ранній підйом, розуміючи, втім, що його здатність миттєво прокидатися вісну повинна здаватися їм двовижною. У таборі все відбувалося за звичайним розпорядком, і Ендрю відчув задоволення, бачачи, що не виникає жодних затримок і неприємностей. Після ранкового шикування та сніданку різні роти зайнялися своїми справами. Нові проекти з'являлися як гриби після дощу. У невеликій каменоломні на тому боці струмка трудилася ротав, а рота Енн уже завершила будівництво першого порома для перевезення каменів. Нарешті Тобіас знайшов собі заняття. Два тижні тому він знявся з якоря, а вирушив у щоб досліджувати прісноводне море. Відтоді про нього не було ані чутки. Звісно, Ендрю хвилювався. Але водночас відчував полегшення від того, що сварливий капітан на якийсь час позбавив їх своєї присутності. У будь-якому разі, що більше народу побачить американський прапор, то краще. «Пане полковнику! Солдати чекають на вас!» Оговтавшись від своїх думок, Ендрю глянув на командира п'ятої роти майну, який вичекувально застиге поруч із ним. Цього ранку Джон мав справжній чепурунський вигляд, його форма була ретельно випрасувана, а вуса на фабрені. «Ну що, ходімо подивимося, що там у вас вийшло». Удвох вони вийшли з воріт і попрямували дорогою, яка називалася тепер дорогою млинового струмка. Проходячи тут, Ендрю щоразу дивувався тому, що ліс відступає все далі і далі, полку потрібно було багато дерева. За першим же поворотом дороги вони побачили купу свіженапляних дощок, що все ще пахли смолою. Шум на лісопильні не змовкав ані на секунду. Ендрю зупинився і з усмішкою поспостерігав за тим, як вона працює. Усе тут нагадувало мен. Будівля була ще недобудована, каркас поки що не покрили дошками. Жолобом мчала водяна лавина, яка з легкістю повертала десятифутове колесо. Млиновим валом слугував дубовий брус, прикріплений до колеса. Від нього відходив шкіряний привідний ремінь, що передавав енергію циркулярній пильці. Колоди звозилися до задньої частини лісопилки прямо із загати, яка утворилася позаду будівлі і усе ще продовжувала здільшуватися в розмірах. Ендрю побачив, як група солдатів втягла колоду на стіл для різання, належним чином розташувала її і почала штовхати вперед. Коли пилка з вереском увійшла в дерево, вгору зметнувся рітерси. Як просуваються справи сьогодні вранці, гею Капітан розплився в щасливій посмішці, його ентузіазм був воїстину невичерпний. «Ми робимо успіхи, сер». Відгукнувся він і жестом запропонував Ендрю війти всередину лісопилки та оглянути все на власні очі. «Здираємося встановити лебідку, що працює від цього колеса». Слідом за трейсі вони спустилися сходами до підвального приміщення. Гуркіт від колеса зливався з вереском пилки, і гею стону доводилося кричати. «Один із моїх хлопців ледь не загнувся, виготовляючи блочну конструкцію. Якби в нас були нормальні інструменти, усе було б куди простіше». Але Данліві каже, що він надто зайнятий іншими справами і ми маємо бути задоволені тим, що він знайшов можливість виготовити для нас пилку. Ендрю бачив, що Гейустон збирається заручитися його підтримкою, щоб загарбати коваля назад собі. Посміхнувшись, він похитав головою. «Данліві зробив для тебе пилку, тепер він потрібен Джону». На ці слова майна оберував свого друга суперника переможною посмішкою. «Ну гаразд». Принаймні, тепер я можу сказати хлопцям, що зробив спробу, скрушно зітхнув трейсі. Дивіться, тут ми встановимо лебідку, що приводиться в дію млиновим валом, і коли треба буде підняти нову колоду, достатньо буде закріпити трос і потягнути заважіль, і вона сама на місце, заощаджуючи нам купу сил. А тут оскладний механізм, над ним доведеться попрацювати не менше тижня, це ланцюгове колесо з саморухомою платформою. Коли ми закінчимо його монтувати... Хлопцям не доведеться більше штовхати колоду руками Колесо штовхатиме платформу з колодою І пилка нарізатиме дошки з такою ж легкістю Ніби це сир Молодці! Із натхненням вигукнув Ендрю І підбадьорливо поплескав Геюстона по плечу Ех, якби мені ще дали всю воду, яка потрібна І без того було кепсько Коли Флечер будував свою греблю і перекрив воду То тепер ще ти, Джоне, звалився на мою голову Звинувачувально ткнув пальцем Трейсі в бік винуватця своїх бід. «Добудуєш ти колись свою греблю?» «Слухай, тобі потрібна моя продукція чи ні?» «Парирував майна. Без мене тобі не впоратися зі своїми другорядними справиками». «Другорядними справиками!» «Тихіше, панове, заспокойтеся», – втрутився Ендрю, стаючи між сперечальниками. «Не забувайте, ви обоє потрібні одне одному». «Я хочу, щоб Джон якомога швидше закінчив своє будівництво, нам усім потрібне те, що він робить. Після цього вам усім вистачить води». «Вирішено. Ти зрозумів?» – запитав Трейсі. «Після того, як твоя загата наповниться, кидай прикривати струмок. Вода всім потрібна». «Гаразд, гаразд. Пане полковнику, мої люди хочуть вас бачити. Рядовий Фергюсон чекає не дочекається, щоб ознайомити вас зі своїми проектами». Відмовившись від допомоги, Ендрю сам вибрався з підвалу і, покинувши лісопилку, попрямував угору пагорбом у супроводі майни. За сотню ярдів вони зупинилися, щоб подивитися, як працює рота Флечера. Команда теслярів покривала остов млина дошками, наданими Гейустоном. Це місце має бути захищене від дощу. Жорна були невеликими, менше трьох футів у поперек. Друга рота вже витесувала з граніту нові жорна діаметром шість футів, але ця робота займе ще місяць, якщо не більше. Однак і такий млин здавався суздальцям дивом. Щодня біля його дверей шикувалася черга з селян, більшість із яких приходили пішки, але деякі приїжджали на невеликих возах, завантажених стиглою пшеницею. Усім їм потрібно було перемолоти зерно. Розцінки, про які Ендрю домовився з Івором, були дуже простими, одна десята борошна припадала на частку мірошників, і як насідок – Тепер у полку з'явилася можливість їсти свій власний свіжий хліб, оскільки виявилося, що один із артилеристів О'Дональда Дональда в мирний час був пекарем, і тепер він займався облаштуванням одразу кількох печей, щоб хліба вистачало на всіх. Слідом за пагорбом розташовувалося останнє з господарств, організованих на млиновому струмку. Плавильня і горн були поки що невеликими, і діаметр черпакового колеса дорівнював усього лише десяти футам. Але майна вже поговорював про те, щоб взимку розширити вробництво і до весни встановити 20-футове колесо. Із цегляної труби валив дим, і з кожним поворотом колеса, що роздувало ковальські міхи, у повітря злітав сніп іскор. З плавильною було найбільше мороки. Знадобилися зусилля половини полку, щоб впоратися з усіма труднощами. Майже сто людей тижнями валили ліс і під керівництвом кількох вуглярів, із півночі мену виготовляли сотні бушелів деревного вугілля відносно пристойної якості. У каменоломні за річкою силою орудували новими інструментами солдати другої роти, кришачи молотками вапняк, який додавали в руду в процесі випалу, щоб відокремити метал від ламкого склоподібного шлаку. Іще була копальня. Вище в пагорбах п'ятдесят людей, не покладаючи рук, довбали кирками породу, виробуючи з неї шматки руди, зносячи їх потім униз до плавильні. Гезліч солдатів займалися зведенням греблі, яка досягла вже майже дванадцяти футів завишки, а в підсумку мала піднятися на всі 22, щоб вода змогла повертати велике колесо, покликане в майбутньому замінити нинішнє, десятифутове. Решта допомагали кожумякам виготовляти міхи з двох коровочих шкур і споруджували надплавильною величезний земляний скат для скидання у вогонь шматків руди, деревного вугілля та кришеного вапняку. Вище річку! За містом! У Суздальців були печі для випалу цегли, і в обмін на 10 дюжин бушелів флечерівської пшениці та кілька тисяч футів геустонівських дощок полк отримав достатню кількість цегли, щоб скласти з неї плавильну піч. Ендрю вже звернув увагу на те, що ціни, встановлювані Суздальцями, почали кусатися, і вирішив, що одним із найважливіших завдань на найближче майбутнє стане будівництво цегельного заводика, оскільки цегла була потрібна і зростаючому форт Лінкольну, і різним виробництвам уздовж берега струмка. Ми готові розпочати, з вашого дозволу, панове, доповів один із людей майни після появи своїх командирів. На них чекала справжня делегація, що включала представників-методистів, які отримали після запеклих суперечок право першими зробити замовлення вливарників на звін для своєї церкви. Сьогодні роботи було не так багато. Майна підрахував, що сьогоднішня плавка дасть близько 500 фунтів заліза, яке буде передано Данліві та його підмайстрам одразу після того, як охолоне. Ливарна форма для дзвона була виліплена з глини, і коли в ній збереться достатня кількість металу, вона розплавиться. Придивившись, Ендрю побачив, що тут зібралося близько половини всього полку, так багато народу брало участь у здійсненні цієї затії. У їхніх нетерплячих поглядах, спрямованих на піч, виразно читалися гордість і захоплення. Пане полковнику, виступив у солдат, ми з хлопцями, які трудилися тут, були б раді почути від вас кілька слів. Ендрю перевів погляд на Джона, що широко вишкірився. У полку посміювалися над тим, що професор, чия довоєнна робота полягала в постійних виступах перед аудиторією, ставав напрочуд недорікуватим, коли йому доводилося звертатися з промовою до солдатів. Ендрю обвів поглядом своїх людей і доброзичливо посміхнувся. «Я пишаюся всіма вами», – підвищив він голос. «Пишаюся, що ви, загартовані в боях солдати Союзу, найкращі із полків Потумакської армії». Усі задоволено заусміхалися при згадці про цю прослалену армію сіверян. Я пишаюся тим, що ви змену, найкращого штату нової Англії, продовжив він, і лавами пронеслися схвальні вигуки, змішані з уїдливими жартами на адресу сусідніх штатів. Ця ливарна майстерня стане тим місцем, звідки візьме початок безліч інших наших проєктів на заздрість усьому тутешньому світу. Тут Ендрю спало на думку, що він ненароком образив тих, хто брав участь в інших підприємствах. «Не забудемо про наших лісопильників, рудокопів та всіх інших», додав він під загальний регіт. «Гаразд, вистачить із вас промов, подивимося, що в нас тут вийшло». І з урочистим виразом на обличчі Джон зробив крок уперед, простягнув Ендрю залізний лом і вказав на глиняну затичку в основі печі. Ендрю було не дуже зручно поратися з ломом однією рукою, але він міцно стиснув його ударів по затичці. Після кількох ударів глина зламалася, і як за помахом чарівної палички спечі річка киплячого металу, заповнюючи піщані канави, вириті нижче плавильні. Солдати захоплено зашуміли, бачачи, як, сяючи та шиплячи, течуть сотні фунтів розплавленого металу. Ендрю довелося затулити рукою обличчя, щоб захиститися від жару, що виходив від залізної лави. Сяючи від гордості, Джон радісно стрибав і скакав, доки потік заліза не перетворився на тонку цівку, нарешті припинився зовсім. «Ура! Завантажуй її знову!» – прокричав він. «Завтра в нас буде вже тонна!» Пильно вдивляючись у тих, хто його оточував, Джон помітив того, кого шукав. «Фер'юсоне, йди сюди!» З натовпу, нервово посміхаючись, вийшов солдат. Окуляри, за якими ховалися світлоблакитні очі, робили його схожим на сову, і взагалі весь його вигляд був якимось безглуздом. Ендрю завжди подобався Фер'юсон, хоча той більшу частину часу проводив у лазареті, оскільки його слабке тіло було абсолютно не пристосоване до тягот військового життя. Кілька разів полковник гоявся, що доведеться викреслити його ім'я зі списків особового складу, але не минало тижня, як то повертався до строю, вперто намагаючись стати справжнім солдатом. Ендрю пропонував Фер'юсону відносно легку роботу в квартирмейстра, але рядовий завжди відмовлявся. І ось тут він знайшов себе інженерна освіта, здобута до війни, зробила його одним із найцінніших людей у полку. «Ну що, подивимося на твій план, Джиме?» – запитав Джон. Ствердно кивнувши, Фер'юсон запропонував їм пройти до хижі поруч із плавильнею. Офіцери пішли за ним. Вступивши в темне приміщення, Джим запалив два соснові смолоскипи, рясно змащені смолою і які горіли так само яскраво, як свічки. Підійшовши до столу, Фергюсон розгорнув на ньому рулон паперу, виготовлений тиждень тому на маленькій паперовій фабриці у Форт-Лінкольні. Ендрю схилився над планом і недовірливо похитав головою. «Ти це всерйоз, Джима?» – тихо запитав він. «Звісно, сер. Я не жартую з такими речами. Але залізниця. Та й навіщо вона нам?» – дивувався Ендрю. «Як навіщо?» – натхненно вступив у бесіду майна. Фергюсон уже все розрахував. Це буде вускоколійка завширшки два з половиною фути, складнощів із ніволюванням і укладанням рейок не виникне. Дорога починатиметься від Форт Фортлінкольна, йтиме вздовж дороги млинового струмка до цього місця і потім далі до копалень. Оскільки це буде легка вускоколійка, для початку можна буде використовувати дерев'яні рейки, окуті зверху залізом. Я підрахував, що в такому разі знадобиться всього лише тонна заліза на милю. Цією дорогою можна буде возити від річки флюс, цеглу та все, що завгодно. Нагорі потяг завантажать деревним вугіллям і рудою, які стануть у пригоді тут, а звідси назад до річки поїдуть дошки і готова продукція із заліза. Це купа роботи, зауважив Ендрю. Я вже все підрахував, швидко заперечив Джон. Насправді знадобиться не так уже багато наших хлопців. Я тут учора поговорив на цю тему з Калленом, він сказав, що в нього є купа родичів, із яких вийду чудові бригадири. Тепер, коли збір урожаю добігає кінця, чимало землевласників охоче здадуть нам в оренду своїх селян. Ми зможемо платити їм половиною деревиневі лісопилки, яка належить полку, і ще печами Франкліна, які Данліві зробить у своїй кузні. «Калине, дуй сюди, негайно!» – закричав Ендрю. У дверному отворі тут же виникла постать перекладача. Наче то очікував, що його зараз покличуть. Я чув, ти хочеш стати бригадиром. Пане полковнику, сказав Калинка зі знезброючою усмішкою, усе дуже просто. Я укладу суббоговір із кількома моїми родичами. Субдоговір. І де це ти наслухався таких слів? Калинка відповів йому безневинним поглядом. Ти хотів, щоб я добре знав англійську. Так, так. Бачу, ти мимохідь дізнався, що таке капіталізм. Ну, я збираюся брати невелику плату з тих. Кого я найму на роботу з нівелювання та виготовлення рейок? Слухай, це ж відкат справжнісінький. Простогнав Ендрю, не в змозі більше стримувати свій сміх. Вважаю, за краще називати це гонораром за послуги. Манірно відгукнувся Калинка. Хитаючи головою, Ендрю знову звернувся до Фер'юсона. А як рухатиметься твій потяг? На кінній тязі, так я розумію. Фер'юсон дозволив собі посмішку. На паровій тязі, сер, ми побудуємо локомотив. Проголосив він, розгортаючи перед Ендрю план парового двигуна. І як же ти збираєшся це все влаштувати? Сер, у нас у полку є два інженери, Кевін Меладі та Курт Боуен, обидва з дев'ятої роти і ще кілька кочегарів. Я вже оглянув паровоз Оганкіта зверху до знизу, та й до того ж, мушу зізнатися, я дещо знав про такі штуки ще до армії. Потрібно буде розширити кузню, встановити там парочку хвостових молотів, токарний верстат і піч повторного нагріву. Я все розрахував, це можна зробити за місяць. За три місяці буде прокладено рейки, завершено будівництво паровоза, вантажних платформ і вагонів із перекидним кузовом. МФЛ і СЗД буде готова до експлуатації. МФЛ і СЗД. З цікавістю перепитав Ендрю. Менсько-Форт-Лінкольнська і Суздальська залізниця. Суздальська. Ну так, звісно, сер, це наступна станція. Ми проведемо гілку вздовжний перапрямо в центр Суздаля. Не все одразу, Фергюсоне, не все одразу. То ви схвалюєте, сер. Збуджено запитав Майна. Чорт із вами, схвалюю. Але нехай цією справою займається не більше 60 хлопців із полку, всі інші роботи виконуватимуться через калина. Головне завдання тепер зробити якомога більше знарядь праці. Тоді можете розширювати майстерню Данліві з вашими хвостатими молотками і усім іншим. Пораєшся, майне. Так точно, сер. Добре, Джоне. Призначаю тебе координатором усіх робіт, пов'язаних із будівництвом цієї зеди та литям, тільки не чіпай хлопців Геюстона та Флечера, а то вони шкуру з тебе знімуть. Домовились. Так, точно, сер. дякую, сер. Сьогодні прекрасна погода, джентльмени, і зараз я збираюся прокататися на коні та насолодитися прогулянкою. Вдалого вам дня. Вийшовши за двері, він кинув швидкий погляд через плече. Майна, Фергюсон і Калинка в захопленні лупцювали один одного по спинах. Закотивши очі, Ендрю відвернувся і попрямував до дороги. Не інакше, вони задумали це вже кілька тижнів тому, думаючи, що доведеться довго його вмовляти. Чесно кажучи, він обожнював залізниці, і йому вже не терпілося здійснити першу поїздку МФЛ і СЗД. «Знаєш, ви, Янки, такі дивні!» Доброзичливо сказав Калинка Вінсенту, що сидів за столом, наливаючи йому ще одну чашку чаю. Вінсент став постійним гостем у його оселі. Власне, два тижні він просто жив у родині Калинки, доки не загоїлася його поранена нога. Але після цього юнак відвідував своїх друзів щодня. З усього було видно, що основною причиною його частих візитів є Таня, яка щовечора з нетерпінням чекала приходу дорогого гостя. Просидівши за бесідою зі старшими кілька годин, молоді йшла погуляти, що вечора повертаючись незадовго до відбою. Утім, це було не просто залицяння. Вінсент став справжнім членом сім'ї, подовгу сидів із Калинкою та брав активну участь у домашніх справах. Разом їм вдалося добути в вливарні майстерні купу розламаної та нестандартної цегли, і тепер Калинка був, мабуть, єдиним селянином у Суздалі, у якого в будинку була справжня труба. Не кажучи вже про те, що він був першим селянином, у кого в кутку тікав годинник і хто мав Біблію, по якій Вінсент учив його читати. Калинка вважав цю книгу найбільшою загадкою, хоча ніколи не говорив про це вголос. Бо історії про Ісуса, Мойсія та Авраама були дуже схожі на ті, про які щонеділі зам вона розповідають священники. Чому ж це ми, Янки, такі дивні? З посмішкою поцікавився Вінсент. Він потягнувся, сидячи на стільці, його риси спотворила гримаса болю. «Це через твою ногу?» Із занепокоєнням запитала Таня, підбігаючи до нього. «Ні, ні, нічого, просто трохи прихопило, ні сенітниця». Калинка посміхнувся, дивлячись на них. Дівчина клопотала над пораненим день і ніч, коли в нього не спадав жар. Хвилювався навіть цілий Тельвайс, який годинами залишався біля ложа Вінсента. Доглядальниця Кетлін навідувалася щодня і вчила Таню правильно доглядати за хворим. Але навіть після того, як гарячка відпустила його, Вінсент ніяк не йшов на поправку. Ночами він будив їх гучними криками, скидаючи на підлогу мокраві поту ковдру. Калинка тут же вставав, щоб допомогти йому, але ще до нього біля ліжка Вінсента опинялася Таня, яка шепотіла заспокійливі слова, витираючи хусткою спітніле обличчя, і юнак розслаблявся, знову занурюючись у доти, доки йому не являвся новий кошмар. Зрештою Вінсент таки одужав, але в його очах залишився смуток, який ще довго перебуватиме з ним. Оскільки Таня була єдиною дитиною Калинки, усі помисли селянина були про неї, його маленьку дівчинку, яка раптом перетворилася на жінку. У нього не було жодного становища, жодного приданого для Тані, і він боявся, що їй доведеться займатися важкою роботою, яка швидко згасить яскравий вогонь її душі і раніше терміну зведе в могилу. У нього була ще одна причина боятися – і оскільки Ігор не запропонував заступництва його родині, Калинка тремтів від страху при думці про день вибору жертви для Свята Місяця. Відкинувши на якийсь час ці роздуми, він радісно спостерігав за парочкою, зануреною в захопливу для обох бесіду. Калинка полюбив цього юнака, який був посланий йому пермом замість сина, втраченого багато років тому. У Вінсенті була сила, але була також і ніжність, настільки незвичайна, але водночас прекрасне поєднання. Так, він хотів би колись назвати цю людину сином. У домі було тепло і затишно. У вогничі потріскував вогонь, оволікаючи присутніх приємним жаром, атмосфера кімнати була наповнена тишею та щастям. На столі лежали скипки свіжого хліба, і Людмила, стоячи в кутку, з доброзичливою усмішкою дивилася на молоду пару. Калинка підморгнув їй, і вони обидва згадали, як 25 років тому зародилося їхнє власне почуття. Мовчання тривало дуже недовго. Молоді люди спіймали на собі погляди калинки та Людмили і одночасно зашарилися. Перекладач посміхнувся, погрозив їм пальцем. Пролунав стукіт у двері, і Людмила кинулася відчиняти. У дверях стояв висохлий старий із сивою бородою, що доходила йому до поаса. Позаду нього ірбилося ще десятро людей, усі в однакових білих вовняних сорочках, перехоплених поасом. Їхні ноги були обеємотані якимись ганчирками, щоб не так мерзнути від осіннього холоду. «Мир і благо цьому дому», – промовив старий, низько кланяючись. «І вам благо, на Кіма, родичі й друзі», – відповів Калинка, підходячи до дверей і своєю чергою кланяючись гостям. Усім, хто входив до хати, Людмила пропонувала хліба з сіллю на розписному підносі. Кожен гість брав скипку хліба, Мачав його в сіль і звертав обличчя до ікони Кисуса, що висіла на східній стіні. Перехрестившись, вони заїдали хліб, низько кланялися іконі, лише після цього присідали за стіл. Якийсь час усі напружено мовчали, а Калинка з дружиною розливали гостям чай, накладали їм хліб, зелень і солонину. Калинка кинув погляд на Готорна і посміхнувся. Пастка зачинилася. Вінсент і не підозрював, що мають з'явитися гості, і тим більше не знав причини їхнього приходу. Нахатким був, мабуть, найстарішою людиною в Суздалі, а тому користувався особливою повагою. Хоча він був усього лише торговцем шкірами, навіть знать відчувала до нього деяку шанобливість, ну а серед купецтва його думка була незаперечно, оскільки роки обдарували старого рідкісною мудрістю. Решта були відомими селянськими ватажками Суздаля та його околиць. Борис, близький родич Калинки, навіть умів читати, тому користувався величезним авторитетом. Високий і сильний Василія був незаконно народженим сином селянки та знатної людини. Хоча його батько, який давно вже помер, не приділяв йому жодної уваги, Василія примудрявся обертатися в обох колах і часто виручав селян із неприємностей, за що уславився мудрим порадником, якому довіряли всі простолюдини. Усі вони прийшли сюди у справі, і Калинка не забарився почати розмову. «Коли ви постукали...» Ми тут із моїм другом хоторном якраз говорили про те, який дивний народ ці Янки. Байдужим тоном вимовив він, поплескавши Вінсента по плечу. «Я – твоя нога!» – поставив запитання нахаткім, на його зморшкуватому обличчі з'явився вираз співчуття. «Усе добре, пане», – відповів Руською Вінсент. «Дякую. Ти, хоробрий чоловік», – шепнув йому старий. «Знай, своїми справами ви, Янки, нажили собі ворогів, але придбали куди більше друзів». Не знайшовши сліву відповідь, Вінсент просто кивнув. «Вінсенте, я розповів своїм друзям про те, що ми з тобою обговорювали», – сказав Калинка. «Може, ти сам із ними про це поговориш?» Юнак забарився з відповіддю. Кін не раз попереджав солдатів, щоб вони не надто відверто говорили із суздальцями, щоб не підривати місцеві порядки. Дехто добряче бурчав із цього приводу, обурюючись рабством, що існує в цьому світі. Але всі розуміли, що поки що краще не сваритися з крівним класом, якщо вони хочуть вижити. І все ж, хіба правда не понад усе? Батьки вчили його, що правда може бути болісною, але не можна приховувати її від того, хто шукає. У нього не було вибору, і Вінсент кивнув калинці на знак згоди. Мої друзі питатимуть, продовжив калинка, а я перекладатиму і для тебе, і для них. Я погано говорю руською, посміхнувся Вінсент. Калинка поплескав його по спині, і юнак зручніше влаштувався на стільці. Поруч із ним примостилася Таня. Мої друзі бачили дивомашини Янки, але я розповів їм ще дещо, наприклад, про те, як ви живете. Про що ж саме? Про ваш союз і цю, як там її декларацію? Декларацію незалежності. Так, про неї. Вінсент посміхнувся і обвів поглядом кімнату. Треба ж, як дивно. Вдома в них завжди було заведено прислухатися до старших, виявляти їм повагу, і він жив із розумінням того, що мудрість приходить лише з роками. А зараз усе було навпаки. Сивобороді мужі жадібно ловили кожне його слово. У моїй країні, Америці, повільно почав він, намагаючись, щоб калинці було зручно перекладати. За часів наших прадідів правили знать і боєри, як у вас тут. Мій народ, усі люди моєї країни, званої Америка, були звичайними землеробами або купцями, як ви. Ми вірили, що люди створені Богом рівними. Якщо людина працює, то все, що вона зробила в поті чола свого, по праву належить їй. Ми вірили, що людина має обробляти землю, яка належить їй і нікому більше, і не можна змушувати її безкоштовно працювати на іншого. Тож народ Америки написав на пергаменті довгу промову. Ми назвали її Декларацією Незалежності. Ми послали її нашому цареві і сказали йому, що всі люди рівні і що він більше не править нами. Суздальці здивовано загомоніли, але тут же стихли, з нетерпінням чекаючи продовження розповіді Готорна. Тоді цар нашої країни послав солдатів, щоб підкорити нас своїй волі. Ми відчайдушно билися і перемогли царя. Після цього селяни вигнали з країни царя, знать і всіх їхніх солдатів. І хто став боярами? Запитав на Ніхто. Як це може бути? Здивувався Василія. Хто ж тоді видає закони і править народом? Ми самі собою правимо. Коли війна закінчилася, у кожному місті країни зібралися люди. Вони вибрали найкращих зі свого числа і послали їх на Велику Раду. Там, на цій Раді, ці люди складають правила, обов'язкові для всіх жителів країни. Якщо вони складають хороші правила, то залишаються в Раді. Якщо погані – то люди їхнього міста відкликають їх назад і посилають інших мудрих людей на їхнє місце. По всій країні ми шукаємо людину, яка була б мудрішою за всіх. Знайшовши, ми посилаємо її очолити раду. Вона називається президентом. Президент служить нам чотири роки, а потім у кожному місті знову здираються люди і вирішують, чи хороший це правитель, чи ні. Якщо це поганий президент, ми відправляємо його додому і обираємо на його місце іншого. Готорн відчайдушно сподівався, що знайшов правильні слова, щоб простіше пояснити цим людям, що таке демократія. Коли він закінчив, почалося бурхливе обговорення його слів. Деякі недовірливо хитали головами, інші дивилися на нього з благого війним трепетом. Огрядний селянин, одягнений у сорочку, що щільно обтягувала його масивні плечі та руки, прихилився через стіл і щось закричав, звертаючись до Вінсента. «Ілля, брат моєї матері, хоче знати, що відбувається, коли поганий правитель сміється з вас, відмовляється йти додому і замість цього будує собі палац». Переклав калинка. Усі затихли. Юна подивився на своїх слухачів. «Якщо така людина спробує чинити опір бажанню свого народу, ми посадимо його до в'язниці». Ілля розсміявся і тут же поставив ще одне запитання. «А якщо він не піде до в'язниці, коли ви його вічливо попросите», а найме солдатів, щоб захистити себе, що тоді. «Ми вебаємо його», – тихо відповів Готорний опустив очі. «Селяни вбивають бояр». Недовірливо хмикнув Ілля. «Церква відправить вас усіх до пекла. Церква не має влади в нашій країні. В Америці можна молитися Богу, Перму, Кесусу, кому завгодно. Якщо в Америці який-небудь священник захоче завадити тобі молитися або змушуватиме змінити віру, його посадять до в'язниці». Це неможливо. Вигукнув Ілля. Зайди в наше містечко, запропонував йому Вінсент. У центрі ти побачиш три різні церкви. Одну ми називаємо методиською, другу – пресвітеріанською, а третю – католицькою. Сам я належу ще до однієї церкви, як вакер. Оскільки я єдиний квакер у полку, я молюся сам по собі, і ніхто не прешкоджає мені. Якщо хтось стане заважати мені молитися, наш вождь Кін не дасть йому цього робити. Гості калинки обмінялися здивованими поглядами, і, похитавши головою, Ілля відкинувся на спинку стільця, бурмочучи щось собі підніс. Готорн помітив, що після того, як він згадав ім'я полковника, кілька суздальців доторкнулися до своєї лівої руки і схвилювано про щось заговорили. А тепер розкаже про цього Лінкольна, швидко вставив калинка, і про війну, яку ви ведете, щоб звільнити чорних селян. Лінкольн це найвеличніший вождь нашого народу за всю історію, Натхненно почав Вінсент. Він був селянином, як я і всі ви. Люди в моїй країні побачили, що він мудрий, і призначили його нашим вождам. Зараз в Америці далеко на півдні живуть нехороші люди. Вони не вірять, що всі люди рівні. Вони вирушили в далекі країни, взяли там у полон людей із чорною шкірою і зробили з них рабів, щоб ті служили їм. Люди з чорною шкірою. Здивувався на хаткім. Так. Вони такі самі, як ви і я, різниця лише в тому, що Бог дав їм чорну шкіру замість білої. Південці, продовжив Готорн, не здралися припиняти ці злодіяння, і тоді в нашій землі почалася велика війна. Люди з півдня сказали, що вони більше не є частиною Америки і хочуть залишити в себе рабів. Але Лін відповів, що цьому не бувати. Північани зібрали великі армії та вирушили на південь, щоб звільнити чорношкірих і завадити південцям зруйнувати нашу країну. Америку. Готорн зробив паузу в розповіді. Він знав, що дехто з його однополчано скаржив би таке прямолінійне аболіціоністське викладення причин війни, але Вінсент свято вірив у свою правоту. «Такі, як ти, люди б'ються заради свободи інших», – пропитав молодий руський із рідкою чорною борідкою, хоча самим їм рабство не загрожує. «Рабство не повинно бути», – гаряче вигукнув Вінсент. Лінколєн сказав, що якщо ми дозволимо бути рабом одній людині, – то під загрозою опиниться свобода всіх. І ти будеш убивати, щоб припинити це зло. Лагідно запитав на хат кім. обвів поглядом кімнату і ледь помітно кивнув. Усі сиділи мовчки. Можливо, він сказав занадто багато. У полку не було людини, яка б не знала, що зараз вони живуть у такій країні, якою могла б стати Америка, якби не билася за свою свободу у двох війнах. Весь 35-й Менський полк і добровольці – і старослуживі були бійцями армії, що билося за те, щоб рабство припинилося назавжди. Майже щовечора в їхніх казармах розгорялися неабиякі суперечки, в яких вони обговорювали, як їм поводитися в цій ситуації, але всі як один обурювалися безправ'ям селян, яких гнобили боєри та церква. Ніхто не промовив ані слова, але Готорн відчував, що його промова не залишила суздальців байдужими. Калинка нахилився до нього і усміхнувся. На вулиці такий чудовий вечір, лагідно зауважив він. Нема чого молодій людині на зразок тебе страждати тут в оточенні всіляких стариганів, тим паче, що є молода дівчина, якій не терпиться прогулятися з ним. Вінсент зрозумів, що його присутність стала обтяжливою, і поглянув на Таню. Він був радий нагоді опинитися з нею на одинці. Підвівшись, молода пара попрямувала до дверей. На порозі Вінсент повернувся і на знак поваги відповів гостям поклоном за суздальським звичаєм. Руські засміялися і закивали у відповідь. Щойно за ними зачинилися двері, Вінсент і Таня подивилися одне одному в очі й усміхнулися. «Ти говорив такі розумні речі?» – прошепотіла дівчина. «Сподіваюся, що це не створить ні для кого неприємностей», – відповів Готорн. Заперечливо похитавши головою, Таня взяла його за руки – і вони попрямували до воріт, що виходять до річки, обмінюючись дорогою вітаннями із зустрічними солдатами, багато з яких кидали заздрісні погляди на супутницю Вінсента. «Ходімо на річку», – запропонувала Таня, і Вінсенто хоче погодився. Вийшовши за межі форт Лінкольна, вони вирішили прогулятися вздовж річкового берега, поля і річка були залиті світлом від колеса і місячного серпа. Дійшовши до високих сосен, молоді люди увійшли під затінок величезних дерев. Під їхніми ногами хрускотіли зелені голки, густе повітря було наповнене паянким запахом хвої. Вони вперше опинилися ось так на одинці, і Вінсент відчув серцевий трепет. У мені таке було б просто неможливо, і навіть після оголошення про заручене пара, що гуляє вночі лісом, викликала б масу кривих розмов. Вони сповільнили крок і нарешті зупинилися зовсім. Танина рука обвилася навколо його талії, і водночас іншою рукою вона провела по його обличчю та шиї. Їхні губи зіткнулися, і вони злилися в довгому поцілунку. Вони дивилися одне одному в очі, а їхній поцілунок усе не припинявся, навпаки, ставав усе більш і більш пристрасним. Злякавшись того, що він відчував, Вінсент спробував відсторонитися від дівчини, але його руки самі обхопили її талію і міцніше стиснули. Нарешті їхній поцілунок закінчився, але Таня продовжувала цілувати його в щоки та шию, явно не здираючись на цьому зупинятися. Нам час назад, на силу повертаючи язиком, видавив Вінсент. І знову її губи знайшли його вуста, і він відчув страх, відчуваючи, що витримка зраджує йому і що його тіло відгукується на таніні ласки. Вінсент забороняв собі навіть думати про це, але бажання було неприборним. Титанічним зусиллям волі він розтиснув свої обійми. "Це гріх", прохрипів він. "Нам не можна робити цього". Таня залилася тихим сміхом. "Любий мій, любий" Я теж люблю тебе, сказав Вінсент, нарешті обернувши на слова те, що вже кілька тижнів було в його серці. Якщо люди люблять одне одного, то наш народ не вважає це гріхом, прошепотіла дівчина. Твій батько, слабким голосом почав Вінсент. Він ніколи не дізнається про це, а навіть якби й дізнався, то все зрозумів би, промовила Таня. У нас може виявитися так мало часу попереду. Перм пробачить нам. Вона знову пригорнулася до нього і питання, яке виникло у нього у зв'язку зі щойно сказаним нею, вмить вилетіло у Вінсента з голови. Ніжно стискаючи одне одного в обіймах, вони опустилися на траву. «Усе, як я вам казав», – промовив Калинка після того, як за молодими людьми зачинилися двері. «Це не може бути правдою», – відрізав Ілля. «Ніхто ніколи не чув про такі речі. Це світ на виворіт, селяни, які перемагають знать, церква, що не має влади», Люди, які б'ються заради звільнення інших людей. Ні, такого світу не може бути. Бо завжди було так, що селяни працюють, знать жиріє, а церква багатіє. Але вони у своєму світі влаштували все інакше. Він міг збрехати нам, втрутився Василій. Мені так не здається, заявив Борис. Чому ти так думаєш? Я щодня буваю в таборі Янки, допомагаю перевозити дрова. Їхні однорукий вождь та інші, які носять шаблі. Спочатку я думав, що вони належать до знаті Але я жодного разу не бачив, щоб хтось із них ударив іншого Янки. Я навіть помічав, що прості солдати іноді з ними сперечаються А ті, хто носять шаблі, прислухаються до цих слів Якщо хто-небудь із нас заперечить Боярину хоч одним словом, на нього чекає смерть Він має рацію, рівним тоном зауважив нахаткім, і всі повернулися до нього Янки не такі, як ми вони всі поводяться як знатні, горді люди, але більшість із них водночас добрі. Ніхто з них жодного разу не вдарив когось із наших. Багато хто не шкодує часу, щоб допомогти нам. Я бачив, як один Янки взяв у літньої жінки вияску хмизу і відніс її до будинку. Яка знатна людина вчинила б так. Їхній цілитель лікує дітей. Наші вчені цілителі лікують тільки знать і залишають селянських дітей помирати від хвороб. А священники? Коли вони пройшли крізь цей тунель світла, з ними не було жодного священника. Усі згідно закивали. «Що скажеш, Калинко?» Звернувся старий до господаря. «Ти знаєш їх найкраще. Старий на хаткім не помиляється. І цей юнак, Готорн, каже правду, як і Кін, Кін нічого не говорив про цю декларацію, коли я питав його. Напевно, він поки що не хоче, щоб ми про це знали. Але з того, що я дізнався про Готорна, я зрозумів, що його священник навчили його, що правда – це велика чеснота, а вбивство, як не дивно, найбільший гріх. То ось чому він такий сумний, тихо сказав нахатким. Він вилікується, весело відповів Калинка, обмінявшись усмішкою з Людмилою. То ви поселили його в себе для того, щоб він вилікувався. Розреготався Петров, один із родичів Калинки. Чи для того, щоб заполучити сина і мати можливість побільше дізнатися в нього про Янки. «Він добра людина. Я був би щасливий, якби він став членом моєї родини», – з почуттям промовив калинка. А щодо відомостей про Янкі, якщо мишка не чує крізь стінку, вона прогризає в ній дірку. Ці слова викликали спільний сміх. Щодо здирання корисних відомостей усі вони і на мизинець не годилися калинці. «Ну, почули ми це, і що?» – вигукнув Василій. «Ви всі знаєте, що я сплю і бачу». Якби схопити за горлянку Боярина і душити його доти, доки з нього не вийде весь той піт, який мені довелося пролити, працюючи на нього, але було б божевіллям так вчинити. Цей юнак розповів нам про світ нашої мрії, але що ми можемо зробити? Як гимій Володар фар почув хоч одне слово з того, що було тут сказано, того ж дня ми всі висіли б на дибі біля його палацу. Поки що ми без ясилі, тихо сказав Калинка. Але що буде завтра? Може, що небудь станеться, що спонукає Янкі допомогти нам. Може, через них і наш народ стане мріяти про Декларацію Незалежності. Але якщо ми вирішимо втілити в життя наші потаємні бажання, нам не обійтися без їхньої підтримки. А зараз кін занадто довіряє Івору. Хоча, якщо говорити про Бояр, Івор не такий уже й поганий, кращий, ніж його батько. Або батько його батька, грізний, додав на хатки. Але ситуація зміниться. Упевнено, заявив Калинка. Раніше чи пізніше, або Раснар переконає і вора, або й Вор сам повернеться проти Янки, боячись їхніх машин, зростаючого багатства та популярності в народі. А що ви думаєте про Янки і Тугар? Задумливо запитав Нахатким, і, почувши заборонене слово, всі змовкли. Жорстоке шмагання чекало на того просто людина, який насмілився б вимовити слово Тугар у присутності священника або боярина. А тому, хто згадав би про Тугар у розмові з Янки, загрожувало здирання шкіри. Коли-небудь вони все одно дізнаються, прошепотів старий. Оскільки вони не належать ані до знаті, ані до церкви, Івор не зможе заступитися за них усіх. Чи дозволять вони віддати Тугарам на корм двох із десяти? Гадаю, що ні, відповів Борис. Усі знають, у якій люті був їхній однорукий вождь, коли цей юнак Готорн потрапив у полон. Він наказав усім своїм людям вирушити на битву, щоб звільнити його. Мене це вразило, бо не чувано, щоб знатна людина занепокоїлася колись долею простолюдина, якщо тільки це не жінка, до якої він відчуває потяг. Кін не буде склавши руки дивитися на те, як понад сотню його людей ведуть на забій. Але противитися тугарам було б божевіллям, з гіркотою сказав Нахаткім. Якщо загине один тугарин, на відплату вони вб'ють тисячу. Якщо Янки битимуться, «Усі суздальці потраплять у забійні ями. То ти вважаєш, що ми повинні про все забути, нічого не робити і залишити наші мрії про свободу?» У голосі калинки звучав неприхований сарказм. «Ми знаємо, що церква здирається одного разу вночі застати їх зненацька і перебити сплячами. Я підозрюю, що Йогор хоче використовувати їх як помічників у боротьбі з церквою та з його суперниками, а потім він усе одно їх зрадить. І що ти хочеш сказати?» Перебив його Василій. Калинка зручніше влаштувався на стільці й усміхнувся. «Хіба не очевидно, що нам теж час будувати свої плани? До появи Янки я й не підозрював, що може існувати світ, відмінний від нашого. Тепер я почув, що все може бути влаштовано по-іншому, і мрію про таке саме для свого народу. А Орда?» – тихо запитав нахаткім. «Вони ще за три роки звідси?» і ми багато чого можемо встигнути до їхнього приходу, якщо об'єднаємося з ними. У поглядах, спрямованих на калинку, змішалися захоплення і переляк. «Ти занадто розмріявся, тремтячим голосом сказав Борис. «Метелик, який пурхає поряд із вогнем, може обпалити крила, калинко. Будь обережний, або всі ми згоримо разом із тобою». «Подивимося», – відповів калинка, оводячи кімнату лукавим поглядом. Пославши свого коня в галоп, Муста видав тріумфуючий крик, бо вони нарешті потрапили туди, куди так прагнули. Перший сніг випав уже півмісяця тому і в юртах загули. Їхні переходи завжди були розраховані так, що вони досягали міст із великими запасами худоби ще до приходу зими. До їхнього приходу там уже були готові дрова та інша данина, тож збирачем свіжого м'яса залишалося тільки зібрати корм. Муста випредив основне військо майже на два тижні. Бажаючи особисто впевнитися, що і цього разу все готово до їхнього приходу. І ось він уже поруч із містом. У цьому поході вони виграли майже рік, але подорож видалася важкою. Багато хто загинув від населення, величезна кількість коней полягла, а від коней, що вижили, залишилися шкіра та кістки. Але, можливо, вони нарешті виправили цю епідемію серед худоби і уже тут зможуть наїстися вдосталь, доки не настане весна. Відновивши сели, вони рушать далі у звичайному темпі. Не виключено, що він вирішить добратися до Русі ще два роки, а не один, як було спочатку задумано. Доскакавши до вершини пагорба, він подивився на місто внизу. «Ну й дивна ж річ із цією худобою», – подумав він. Усі тугари, які мандрували цим світом, Валденією, були схожі одне на одного, у них була єдина мова, спільні звичаї, однаковий одяг. Але худоба, яка залишалася на одному місці – Відрізнялася від тієї, що жила в інших місцях. Міста Майя викликали в нього особливий інтерес. У небо підносилися круті піраміди, найбільші споруди з усіх, що йому доводилося бачити. Їхня висота в тридцять і злишком разів перевершувала зріст у Гарина. На вершинах пірамід горіли яскраві вогні, і вітер доносив до нього аромат смаженого м'яса. Ця порода худоби, єдина з усіх, їла собі подібних. Ця думка викликала в нього легку огиду. Тула підскакав до вождя Орди. «Сьогодні ввечері ми добре побанкетуємо», – збуджено вигукнув він. «Будемо сподіватися», – спокійно відгукнувся Муста. «Але де ж Кубата? Він мав зустріти нас тут». Наче у відповідь на запитання Каркарта з міської брами вилетіла група вершників і попрямувала до їхнього пагорба. «Пахне непогано», – весело зауважив Тула, показуючи на дим, що здіймався від пірамід. Муста обмежився тим, що ствердно хмикнув. Навколо них кружляли снігові вихори, заважаючи вождям розгледіти те, що відбувається в місті. Кубата скакав до них щосили, і в мусти з'явилося погане причуття. «Щось не гаразд, кинув Тула. «Зараз усе дізнаємося». Старий генерал натягнув поводи і зупинив свого коня поруч із каркартом. «Мор, мій пане», – видихнув він. «Як це? Мої вісники були тут на початку року, і все було гаразд». Вигукнув муста. Перші здирачі м'яса приїжджали сюди місяць тому, і вони сказали, що худоба здорова. Мор почався лише вчора. З якоїсь незрозумілої причини він приміщається так само швидко, як і ми. Встромивши в коня шпори, Муста розвернувся. «Що ти збираєшся робити?» Вигукнув Тула, перегороджуючи йому дорогу. «Ми повинні випередити цей мор», – сказав Муста немов сам собі. «Наш народ виснажений», – заперечив Кубата, – «а снігу буде дедалі більше». Треба залишитися тут, заявив Тула. Якщо доведеться, займо всю худобу до настання весни. Муста перевів погляд на Кубату, який кивнув, погоджуючись зі словами Тули. Мій карт, залися тут хоча б ботанення снігів. Наші коні, наші жінки та діти знову наберуться сил. Тоді ми швидко поскачемо далі. Ми зможемо подолати дворічний марш за рік і прибудемо до Русі до того, як там з'явиться цей мор. Муста знову подивився на місто. Він розумів, що якщо там вибухнула епідемія, то половина худоби, включно з безлічу жирних особин, загине, а Орда жере решту. Це викличе деякі труднощі, подумав він. Поки більшість здерігала надію залишитися в живих, а їхнім вождям взагалі не загрожувало потрапити в забійну яму, ніхто не чинив опір їм ось уже сотні поколінь від тоді, як завелася перша худоба. Щоправда, до кінця зими все може змінитися. Однак іншого виходу немає похмуро підсумував Муста. «Ось що я наказую», – неохоче промовив він. «Ми залишаємося тут на зиму, доки сонце не розтопить сніги». Потім Орда поскаче з усією можливою швидкістю, щоб покрити дворічну відстань за рік і до наступної зими опинитися на Русі. Тула посміхнувся, але те, що було в нього на серці, залишилося невисловленим. Рішення Каркарта врятувало його самого, Оскільки як Гемуста продовжував наполягати на своєму, то швидше за все на нього чекало б повалення. А вісники нашого приходу? Так, слід послати їх якомога швидше до східних міст має з повідомленням, що ми прибудемо туди на початку літа. Потім нехай вирушають до Русі, щоб там усе приготували для нашої земівлі. Вони нас поки що не чекають, зауважив Кубата. Адже ми прийдемо за два роки до терміну. Нехай наші вісники скажуть їм, що хоч ми й прийдемо раніше, у них усе має бути готове. Нехай оповісник візьме з собою улюбленців, які розмовляють руською мовою, і врушає сьогодні ж увечері. Він має мчати зі швидкістю вітру, щоб встигнути туди до того, як сніг завалить усі дороги. Чи не час закусити, пане?» Поцікавився Тула, показуючи на місто. Муста зміряв його крижаним поглядом. «Не раніше, ніж сюди підійде весь мій народ», відповів він їй, пришпоривши коня, зник у сніговій завірусі.